Oh, yeah. O arată de mânta Domnului că ea s a adusă bucuria în toată lumea. Ea era cea care ștergea la de tredor. Ea era o rază de soare cu un era un pentru cei obiști, era speranța lucrurii, aceasta pe care o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 Nimai nu nu s-a pânat de pe oameni lunge, dar aceștia au văzut-o. Fără numai că au văzut-o, cea mai curată ființă omenească de pe pământ. Drum și sânge i-a făcut în subrății și curat ca lacma, curat soare. Fiți credincioși, astăzi se dă adormirea Maricii Domnului și nu moarte, iar doar că a adormit. A adormit și a trecut dincolo, spre cele noapte, iudești, după cum și-a și ucit, scaurul lui și -o. Că cel mai frumos franțul tărmarcii omului e tot anul adormirea subției salării. Și nimeni mm -hmm. -a venit, nu a suferit o durere mai mare, o durere multă. Și aceasta este cea mai complică când nu poți să recuși. Omul în general se mai eliberează din cele părintele de lui în alte zi ca nici de acest spiritul nu de azi. O vedem o copilă orfana. O vedem o copilă trusă spre cele până se nește de la trei ani. Am putea să spunem nici copilă nu e noapte, dar nu-i trebuia nite copilării omenești față de ceea ce a trăit Sfânta Sfântelor, unde era în compania ce prim mai drag și mai scurt din prezidirea de Dumnezeu a Sfântelor Davidi. Dacă noi nu mai în somnul credem, poate dătate o străbcire a ceva Sfânt și ne cuprinde o pace, o bineță care mult timp rezonată Sfântelor. Dar iată, cu cuvărtia pe care ați dat dovadă, am primit ceea ce a spus prorocul tablin de fetian. Iată, o -s cu aură, toate frumusei, ca se -i pe cu studenții de aur au toate o Foarte sunt înțelepți, dar în lungi, cu fetian. Am văzut-o în externii a dorit la 14 ani și pe gențiunea. Ea, la 15 ani, și-a dat pe noastră pe cel nu așteptat, care a dat să lege Cerea, Pământul, a doua față a Sfântului Dumnezeu. Din pântă ce le iei, cu drag, ca unui zbor, ca o rază de minus, să-l să din îmbrace princă nouă, pe Hristos, Fiul Aminu Măseu din Iată, în această faină frutată. O vedem cum, cu mare și își trecește scopul lui Odor, nu-i Ochi era pentru Domnul Hristos, iar știa deja cine este ceea ce s-a născut de Dar cum să-ți în a doua a tăcut într-o ea Vungerul Suta Sfintelor. A tăcut după smârenia care o arăta din lorul când ei, când a venit cer și a spus Ducură-te ceea ce ești bine de tu pei naște pe zile. Tu le-ai cel de care au povestit mii de ani prorocii. Ia a și iată, Monte a văzut un lucru care a dacă nu se consumase, veți fi dat Și iată, atunci a spus Untoia, nu-ți și cu rog. Spunea de Solomon cum a văzut-o îmbrăcată în stele. Daniel a văzut-o ca un de. Ezechiel a văzut-o ca o poartă neuglală și toți alți prorogi, după cum au fost ei de la ducul în insuflat, au spus despre cineva. Ea știa de aceste lucruri ca nu-și putea da seama că de fapt cine va fi. Când citea de prologul Isaia, iată, de ceară va lua 11 și va naște fâși și se va chema în veni în mâini. În de care se dea, doamna, de să așa: Câtă fericire poate să fie pe acea fecioară, Iar eu n-aș fi să-i spăr picioare de ei și să-i stau ceva. Atunci atunci când ne reînvie, atunci avem multă încredere și a spus: acel nemuritor și nu-i plăcim, nu-i ce și necădat. Dar să vedem în Eva, în Nezent, a fost Păstănul, pentru l umesc masă din Iată că acum acel Păstăn, a să fie șters, aceasta uiteți frumos, Această îmbrăcată în soare, cu spinaudi geologici și simții, părinți în tabăra frumoase de Aceasta vedem de suferință, cum a spus, o suferință mică. O vedem primul de cerere cu și în îl conduce de susitul său fiu pe crucea bătorului. Inima lui era și la adevăr atunci a dat seama de care a spus-o când s-a dus la împinatul, la faptul să se fie în țelegă. Iar în sufletul tău, savie, a trecut. o sabie din această de se-i și se sfâșie minima de durere pe scumpul iechiu, nobila, ființă omenească Hristos, se ducea nu șelește de către cel mai iubit pocor de Dumnezeu, pocorul Iezii, în plăceață de jubilie, în plăcea pocorului. Povedere de împărătața Cereni și a Pământului Dumnezeu, este vestită, parcordată de soară, prin vestită de un și de teu, Acum, la de durere, când la multe s-au transformat în lacuri de înger, căciul ei, mamă Avea iată de la parte de zile, Dați pe Domnul nostru că-ți nu curtea urma Domnului Iisus în mijlocul Apostolului. Ca un picioriu, Domnul Iisus s-a dat să-i poartă de și Ea nu mai a dat unde noi a la A dat un mic asupra a fost un șef Ioan. Acela, atât de Dumnezeu și curat al Sufletului, a, -a, a luat-o pe degeaba Maria și manca Domnului în grija sa. Dar acum am Domnul Domnului care se și ei, corumcii care a dat Domnului din corumile A participat și ea la sorțul care la orața apostolii fiecare să se ducă în părțile pământului, unde erau meniții cu sânge, să ne ață, să ne cu funcții de magie. I-a căzut soțul lui Filip, undeva prin fi care a fost o de a merge la Apostolate. Când și-a trebuit obcevcuta să se întâmple să facă ascultare scopul binei fiului și să-ți spună despre toate ce s-a întâmplat și si ora, ea era în mara coraj, cea si mai puternică a tot ce a făcut Dumnezeu pe pământ, a venit un fel și altul. Și si a spus, nu vei duce, în locul tău va da merge altcineva că va bine în Dumnezeu iar Tu rămânei Așa s-a făcut că vărțile acele au fost mai părțiunde și în alte tot o meceoară, scumpă și nevinovată de Sfânta Mimă. și mai ca domnul mari, a Doamnului, stătanul de Sfântul, și mereu, ne părăsta în cele ce s-au întâmplat cu Ființa și cu domnul cu pe pământului. Dar cum ea era subdomenesc născută, în chip firesc, trebuia să-și tagă și în sfârșit în același chip firesc. Mereu mergea pe-ntrână în cu nostalgie întâlnilor de simanei, a aducat fiului ei pentru ultima dată noi cât a fi pus și dus la culta mișcălaltă o pieță de bani. Mergea și lăsau la primul acest și ferdin, își aducea mereu aminte de durerea cărăța sofiului ei și învățit de ea. Și iată când Dumnezeu a găsut de cuvință ca lucrul ei să se dea pământului despărțindu-se sufletul de pământul de, de acest lucru, a venit cu unul de rugatii, frumoasă ei companie și a dat pur cresc. Iar dacă o atât de strălucitoare ca soare, din vredină aia primară de Dumnezeu și a dată Sfântului Ioan, păteptorul ei, spunându-i că peste trei să a fost fost mălutat și eu nu-i părăsit. Iubiți credincioși, după cum am trăit, așa și-a dormit și-a rămas printre noi aceeași ginga și-o fi care niciodată nu ne După trei zile mi-au dat așa Dar nu aminte de-a trebuit închip ai lui Sfința Postului. Ei erau la focobobire în primul cuvântul porucitor al Domnului Hristos. Și-au fost aduși pe noi. S-au trezit în Eriusalim unde au este veste că a fost adunși aici în picare cu păduni și lucrați cu de ca să o petrece pe cea mai scumpă doamnă a dată pământului vădă și a dată pământului vădă ochii mi s-au de la ajuns Sfânt Ioan a venit în a a o și se vedea că avea ceva din într-adevăr, pentru că, cum am și spus, albanul la 33 de mai ca cu ochiul de 100 de apostoli, de iertis, cu câțiva care erau deja în părțile acelea la poporul de la apostoli. L-au văzut pe Domnul Hristos meni, și, călucitor, pasajul i-a luat în brațe pe e intra avea semnal de tot potențiul, la voastră, în primă dimineață. Iubiți că din joc, și vreodată, dacă făcunul nu are imagini, avea să de o fiindă și pe mai ca domnul. Atât amul de ce puteau să aibă ele în felul ăla, și așa, și ca marcii domnului, au făcut de multe ori să o moare. Și când auzit, cam ei, firește, căutau să prindă trupul ei și să-l și a venit chiar un grafic cu numele de Antonio, și atâta simie ce a avut s-a listit în sicrilul magic Domnului. I-a grântit pe Sfința Apostoli ca să răstarme sufletul și să o umileze moarte pe Marcii Domnului. Și momentul acela cum a prins cu mâinile de sicrilul, sunt ungelea de alină. nu mai ar de durere, urla ca un de șapte de durere, că nu era sapie românească, era sapie de unge, ca să dovedească că răutat are și alină. Dar acea durere a lui mântului, i-a fost prezifirea lui, că a văzut în că ungelea de a și-a descoperit cu ochii unii, cu care a început să tot pe că, de fapt, cea pe care o petreceau apostolii a fost, într-adevăr, cea mai curată femeie din lume din acel Iisus s-a născut Iisus Hristos. Mărturisim că El este Dumnezeu cel adevărat. Prin minune din Dumnezeu, ei s-au prins mâinile înapoi, s-a și a ajuns să se propovădească împreună cu cei dalii a fost Domnului Hristos de a Mai ca Domnului a vrut să se ducă la Sfântul Naser care a fost în viața patru și din morți, în ciclu unde era episcop. Dar structurându-se Marea s-a trezit în părțile de munte, de astăzi muntele a Domnului, unde era fiectul îmținărilor venitori. Acolo, în acel loc atât de frumos pitoresc și încărcat de o mare spiritualitate de-a acolo mergeau toți cei de care se înținau idolilor din Grecia și au jerte Corabia s-a apropiat de țările la cer. ca Domnului a coborât din corabie și când a pus piciorul și a văzut frumusețele de acolo, s-a făcut în că toți idolii au căzut și au săntat diavolii din idol. A venit acest pământ cea mai curată femeie care l-a născut pe Hristos. Ei sunt dă și atunci s-a creștinat, a început în creștinarea acelei părți ale creștii și a rămas de atunci și până în de noastră Crătina Marcii Domnului Muntele Crecând, a Aratomului. Trecând în de șaptezeci de ani, unii simți părinți spun ca sub șaptezeci dar în jurul acestei clute i-a fost lumina vieții, din noastre. Dragi prieteni, mai la omului, deși am murit, iată că a rămas unde m De ce spune noi că am murit și nu am murit? Și fractul nu este unul Sfântul Apostol, Toma, nu era acolo, a fost mijlocitați de Dumnezeu să nu fie adus pe noi în cer și el la Muntare. Ce a creat, a zis, la cu Cum a fost și cu Domnul Rendaf, cu Dubăl, acolo. Și când a venit în Ierusalim, și s-a spus că marca 2000 a plecat între noi, am petrecut-o deja și am îngropat-o, atâta durere a a ascunsă pe unul cât a plâns pe unul ceilalți acorduri, măcar să nu-l acolo și se dea acolo, să dea voie să scoată legi pe dacă înceapă să mă înșine și să o vadă. Așa s-a părut că de plâns acolo, A rămas doar un ciul frumos miroțitor, dar iar era plăcat cu totul lucru acest lucru. Stăm și ne gândim, a fost grezutul că a făcut acest lucru prea grez la tot, fiindcă a suferit atât de mult și meritat cu tot din acest Aduceți-vă aminte de mama Sfinților Mucenici Mancatei. A fost prezentă când erau șuguriți, aș de vii și apoi de practicați. După ce a murit ultimul copil, al șatelea copil, mătruisindu-l pe Dumnezeu în fața lui Dumnezeu, ea aș vădut pe de A trăit și ea Mucenicia. Că nu era mai mare ce ceea ce a de cea de pentru pe a așa și noi care Poată Poate ați fi suferit dar nu era o rământă, când rântirea sufletul lui că și-a Nu era zidirea lui Dumnezeu, nu vin un plumb, născut din Sânghirul lui Dumnezeu, când rântirea cu casă la să mișelești deci ea a dormit, asta înseamnă că tot timpul este într Spune istoria smântră de un alt de creștin care foarte mult i-a la Și în credința lui a zis așa, aș vrea să pierd un ochi dacă Dumnezeu ar mijloce acest loc, dar nu a să văd o clipă temperatată. A tălut un în și, într-adevăr, a tălut Maica Domnului și-a tălut. Dar după legământul făcut de cu Dumnezeu, a pierdut și o, Nu era curere pentru că El că a pierdut un om. Era marea fericire că a tăsut-o de Învărăcața Cerea. Au tălut mulți ani și a tăsut iar la mistrop cu Dumnezeu și cu Maica Domnul și a Paca și mai vedea o dată și mi se unite pentru toată viața suflet de această vize. Nu mă ci diabe sunt fețele ei -a și și eu, și din a îl luăm și pe celălalt copil. Și ascultă, Dumnezeu, rugăciunea și-a făcut Pe loc au vorbit și doamne. Oare, dragii lui George, ce ne trebuie de ce, certitudine mai mare, cât de dânsă este și niciodată să moară pe de-a-ntre de îndrăcirile de mamei? Din ieșirea lucrurilor, copilul se dă de mama mai mult decât de tatăl, dacă ea este clinică și știe cum să îngrijească de noi. Ce este pe care l născut? La fel și ea. Este mama noastră, păreața noastră. Deci, a cea care pământ, a luat cele l-a născut pe fratele nostru mai mare, nu masonic, nu îl zic masonic, frate, Mântuitorul s-a fratele nostru, dar numai aceea care cred cu adevărat în el de mai mult de și în ei. de ce din suflet. În altă cunților lui, pentru mine cu urtarea lucrăi, ne pare rău că n-au putut să vină și-am prăfășit și fratea în viața aceea de că nu poate să vină, da? mai bine. Când va fi vizionat de multe, mulțumesc fratea cunților, teodosie, de de o soție celorlalte, o soție și cățilorlalte și mai multe de tuturor totul Dumnezeu de la să-i aduce de de la care, ce este cea mai străbită din tot cerul și pământul mai Și împreună A, mai multul este Care de